Hvala vam i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o cilnom društvu Sektor 3. Danas smo vam pripremili nekoliko zanimljivih gosti koji će najaviti događanja u ovom jednu. U Centru za mladi ogrbriku sutra ujutro održava se okrugli stol pod nazivom Nemamo što čekati o planovima izrade novog gradskog programa za mlade grada Karlosa 2013. do 2017. Na telefonskoj vezi imamo Dinka Wasserbauer iz udruge Mladih Puls iz Carlosa. Udruga je pred mjesec dana organizirala vrlo uspješan okrugli stol na temu politike mladih perspektive razvoja novog gradskog programa za mlade. Dobar dan, pozdravljam te. Dobar dan, dobar dan. Kako ste zadovoljni s prošlim okruglim stolom i koji su zaključci doneseni? Nije doneseno previše zaključaka, zapravo i nije toliko moje preveliko zadovoljstvo, ali to je sasvim normalno, zato što gradski program za mlade podrazumijeva puno pitanja na kojih se ne može odgovoriti jednom javnom kribinom Stoga je to poslo logično da nije dano puno odgovora, ali isto tako se pojavila potreba da se ta rasprava nastavi i zato ovo na jedan način pokušaj tog nastavka koji će dati konkretnije odgovore nego što je dala prošla javna tribina. Koje su se pitanja postavila kao najznačajnija na ovom okrugom stolu održanom sredinom prošlog mjeseca? i nije previše se razgovaralo nego o perspektivama donošenja novog programa. Glavna pitanja koja su se vrtila po javnoj tribini zapravo su bila kako se provodi postojeći program što i nije bio cilj te javne tribine i upravo zato su izostali odgovori koji su bili potrebni kako bi se moglo nastaviti s raspravom ova zapravo ovaj okrugli sto ovdje neke korektivne prirode gdje se nastoji doći do odgovora do kojih se nije došlo prošlom javnom tribinom. O čemu će prizvodno imati prigode diskutirati na sutrašnjem okruglom stolu? Prije svega, znači, ako malo pogledamo dinamiku kojem se radi prošli gradski program za mlade za razdoblje 2008. do 2012. Ako se koristi ta postojeća dinamika, znači, neće biti moguće e, oblikovati novi gradski program za razdoblje 2013. do 2017. I s je primarni cilj ove tribine zapravo dobiti konkretne odgovore namiravali se pristupiti novom strateškom gradskom programu za mlade ako da, kada koje su to aktivnosti trebaju biti nužne kao početna faza izrade i kad to možemo očekivati ali pitanje standarda koji se trebaju poštivati u svim fazama procesa gradskog programa za mlade što ne podrazumijeva samo donošenje gradskog programa za mlade nego kako će se on provoditi Kakvi su planovi u gradu Imate li nekih informacija po pitanju donošenja Novog radskog programa znači za ovo razdoblje 2013. do 2017? Trenutačno nemam i baš je zato cilj okruglog stola odgovoriti na to pitanje namirava li se pristupiti ili ne. Ako se namjerava, kada se namjerava. Jeste li kontaktirali upravni odjel za društvene djelatnosti ili neki drugi odjel u gradu Karlovcu po pitanju i ove tribine i danjih planova? Znači kontaktirali smo upravni odjel za društvene djelatnosti grada Karlovca, odnosno da njihovi predstavnici su udjelovanog na našem okrugom stolu, pa će možda oni moći dati konkretni odgovor, a trenutno što znači nemam nikakve druge informacije, planirali se pristupati kada i kako. Osim vaše organizacije udruge Mladih PULS, imali li još udruga Mladih u Karlovcu koje su zainteresirane za rješavanje ovih pitanja? Čini se da neke udruge jesu zainteresirane. Sigurno je potrebno suradnje između udruga Mladih i za mlade kako bi se gradski program uopće razmišljalo o njegovom donošenju i provedbi. Znači, udruge mladih i za mlade su ključni aktori u cijelom tom procesu i stoga ukoliko se želi program ostvariti na način da zadovoljava zahtjeve koji se pred njega postavljaju, nužno je naravno sudjelovanje udruga mladih i za mlade. Koliko je uopće svijest u udrugama mladih i udrugama za mlade o važnosti gradskog programa? Sigurno ima... Da između, u ostalim udrugama da je to važan strateški dokument koji će zapravo određivati na koji će način funkcionirati cijelo civilno društvo mladih i ostali u narednom razdoblju, ali koliko ovisi o puno stvari, a između ostalog o ponašanju svih relevantnih aktera u tom programu, to je sve među povezano, tako da se ne može jedno bez drugog pričati. Što vi očekujete od samog procesa donošenja idućeg gradskog programa pa do implementacije. Samo ćemo nastojati da se što više zadovoljaju standardi koji su preporučeni od raznih organizacija koja se bave pitanjima mladih. Ti nepoštivanje tih standarda znači ne može dovesti do kvalitetne primjene tih politika za mlade, ali isto tako njihovo zadovoljavanje ne garantira da će se program provesti sam po sebi. Znači, potrebno je puno truda, posla da bi uopće celokupni proces dobio neki konkretnih smisla i da bi ostvario dugoročne učinke zbog kojih se on i zapravo radi. Kolika je mogućnost sudjelovanja organizacija civilnog društva poglavito mladih i za mlade? uopće u cijelom ovome procesu. Koliko je uočeno u gradskom programu za mlade 2008. do 2012. je sudjelovalo uh, puno različitih uh, ljudi i bilo iz uh, civilnog društva, bilo i škola, tako da je gradski program za mlade 2008. do 2012. vrlo kvalitetan program, ba zato što je u njegove izradi sudjelo velik broj različitih aktora, ali u fazi provedbe čini se da postoji E, znači, pad e, mogućnosti sudjelovanja i da se realni učinak, odnosno realna mogućnost utjecaja na odluke smanjuje, što je i s jedne strane možda posljedica ne e, zadovoljavanja standarda koji su preporučeni, a ostale posljedice možemo samo tj. ostale uzroke možemo samo nagađati. A šta ste detektirali kao najveći problem ne ispunjavanja dijela mjera koje su predviđene ovim dosadašnjim gradskim programom? Pa ja mislim da se previše iste stvari stavljaju u različita područja. Znači, gradski program za mlade treba biti, svaki njegov dio treba biti međupovezan, možda se na to Previše ne gleda i stoga dolazi do nekih izoliranih učinaka pojedinačnih a tako se stvarni učinak ukupni smanjuje. Sigurno. Znači trebalo bi što više povezati različite dijelove gradskog programa za mladeg kako bi on mogao funkcionirati. Je, kako to sad napraviti, to nije nalakša stvar na svijetu i zato treba težiti tome. Tijekom posljednjih ne, u nekoliko mjeseci bilo je dosta komentara na neparticipativnost i ne sudjelovanje svih dionika vezanih za problematiku mladih od strane grada. Koliko će e, prostor za stvarno sudjelovanje, odnosno stvarni utjecaj na odluke e, biti malen, tako će biti sudjelovanje i uključivanje. Ukoliko se da veći prostor za sudjelovanje, da to sudjelovanje stvaruje učinke sigurno će se to spovećavati sa okvirom kojemu se pruža. Koliko sam shvatio dakle, da je ta povezanost uključivanja mladih direktno vezana na njihovo aktivizam, sudjelovanje uopćenito i želju za nekakvim daljnjim radom? Sigurno, ali mislim da prije svega stvar, znači svako sudjelovanje na kraju ovisi o dobroj volji. Samo su bitni mehanizmi koji omogućuju razinu koji će to sudjelovanje ostvariti stvarne učinke. Ukoliko imate savjet odavno od tijelo, i ukoliko vam je to vrh e, sudjelovanja, sigurno da će učinci biti manji, ali je savjet konzultativne prirode i kao takav ostvaruje manje učinke. Ukoliko se da stvarna mogućnost odlučivanja, sigurno će se stvari na jedan način promijeniti, ali što će iz toga nastati, stvarno se ne zna, niti se ne može predvidjeti. Kako ste do sada zadovoljni otvorenošću e, gradskih struktura prema željama e, mladih po pitanju ispunjenja gradskog programa? Udruga Mladih PULS je tek počela sa bavljanjem ov ovim, ovom temom, tako da se ne može, bilo bi preuranjeno reći e, ili ocjeniti neku suradnju. Dobro je nije, uopće nema tog kriterija kojim bi se su ocjenila suradnja, to će se vidjeti s vremenom, zasigurno. Što je potrebno za kvalitetno donošenje gradskog programa za ovo iduće razdoblje? Prije svega je potrebna volja nositelja lokalne politike da se uopće pristupi do nošenja. Onda je potrebna međusektorska suradnja pošto je pitanje mladih razbaceno na različite sektore i te sektore treba povezati da se njihovi preglami preklapaju sa mogućnošću ostvarivanja istog cilja. Isto tako je potrebna partnerstvu unutar pojedinih sektora, bilo to između škola i mladih među mladih, međusobno između udruga mladih, udruga za mlade. Isto tako na kraju sve se svodi na mehanizme koji podržavaju cjelokupni proces u svim fazama i tako se izgrađuje sustavan kontinuijalni, profesionalni, No Bilo bi ludo smatrati da se jednim programom mogu ostvariti svi konkretni učinci da će on sam po sebi funkcionirati. Njego, neko, njega treba konstantno modificirati i odgovarati na njegove nedostatke s vremenom i tako će se eventualno moći doći do nekih učinaka koji će e, služiti svoj svrsi, odnosno cilju kojim se nastavi postići e, sve ovo što se radi. Šta napraviti sa ovim dosadašnjim gradskim programama, evo 2012. godina kad on stiče? Treba li se na neči, neki način vrednovati i tko bi, se, tko bi to trebalo napraviti? Znači trebamo u skladu sa svojim mogućnostima gledati. Znači mogućnosti nisu prevelike za neki egzibicionizam i neki pre ambiciozan plan za naredno razdoblje i zato gradski program za mlade od 2008. do 2012. sam po sebi vrlo dobar i uopće ne vidim razloga zaka se ne bi nastavilo sa nekim mjerama, aktivnostima koji su sadržane u njemu, samo je pitanje kako napraviti to da se one zaista ispunjavaju i to bi to još bio najveći izazov koji bi trebao biti pred novim postojećim programom koji bi znači Iša prema zadovoljavanju određenih standarda koji se nameću pri implementaciji takvih politika u lokalnu zajednicu ili u konačnici cijela lokalna zajednica ima koristi tih politika ukoliko se one na pravi način provedu, to je neupisno. Evo sad samo za kraj je li potrebno održati opet cijeli oni seta radionica kao prije pet godina ili je dovoljno samo analizirati rezultate primjene, uočiti eventualne nedostatke, nastaviti postojećim neostvarenim mjerama us poboljšanje na osnovi evaluacije koja će biti izvršena? Znači, mislim da se i krene u radionice, da se ne bi došlo do nekih spektakularnih promjena u potrebama koje trebaju biti u gradskom programu za mlade. Gradski program za mlade 2008. i 2012. može se... Koristiti, samo ga treba poboljšati i što već e, svi aktori misle da treba poboljšati kako bi se on zaista ispunjavao, ali u njemu su sadržane mjere koje stoje i danas i toga ne treba ga previše mijenjati. A ko bi treba sudjelovati u tome sada odabiru mjera i aktivnosti iz proteklog i to nekako kompilirati sa novim potrebama u pripremi sljedećeg gradskog programa? Mislim, svi relevantni akteri koji, koji se dotiču politike za mlade, to prije svega, znači imamo nositelja lokalnog programa za mlade, odnosno grad Karlovac, to su sigurno u pitanju i škole, udruge mladih i za mlade i sigurno još ima puno aktera koji bi trebali sudjelo, sudjelovati politike za mlade, koliko sam ja svužio, ne isključuju nikog, svi mogu sudjelovati u njihovom oblikovanju, svi imaju koristi od toga. Barim bi se tako trebalo biti. Odgovore na sva ova pitanja možete čuti i sutra. Ja pretpostavljam da će biti opet žustra rasprava. Evo, želim vam puno uspjeha u sutrašnjem okrugom stolu. Hvala ljepo, hvala. I ovo je bio Tinko Vasarbaojer iz udruge Mladih Puls. Najavio je Sutrašnji okrugli stol pod nazivom Nemamo što čekati i planovi izrade novog radskog programa za mlade grada Karosa 2013-2017. okrugli stol se održava u Centru za mlade u Grabariku s početkom u 10 sati. Buffalo Soul Jam You know, from the damn civilian They're making up the room by the little pavilion While we praise the lion, high I am i a buffalo soldier I don't take from the damn civilian The Bikina Ferunga we praise the lion hands I am See them that I set up Them satellites you know when you I find how is stop this But fight That's time know our Are automatics is I said it's Africa Is our home Memorial I roam My partner with king Will be delayed no more I am a buffalo soldier from the damn civilian The Bikina Ferunga I don't let Why we praise the lion hands i am. I am a buffalo am. soldier We no check all that from the damn civilian If no. we we praise not. the lion hinds I We we Always is it, mark of the beast Say camps I to ready to use that mark If you know slavery, you practice a woman to It is funny hiya I am a buffalo soldier hiya hiya hiya hiya <Sr> I a the damn I don't like a pavilion While we praise the lion high I am a buffalo soldier I a the dance civilian I don't like a pavilion While we praise the lion high Sit back, sit back Listen to this Now hear this, Arud boy over Can't peace the beast keep and guns to be brown, in the night right while you be partying. I am a buffalo soldier, me look check like out the shum the damn civilian, the wicked up in the room, but I don't look like up a pavilion, why we praise that the lion hands, I am. I am a buffalo am. soldier, me look check like out the the damn civilian, the wicked up in the room, but I don't look like up a pavilion, we praise the lion hands, <laughs> <the> <laughs> Buffalo soldier I need mean, to oh, take the others From the damn civilian The witchy that feel run go hide The witchy that feel run go hide Go hide, the witchy that feel run go hide Take force, the that feel run go hide the the run Go hide, the witchy that feel run go hide Nakon odrađene mini turneje festivala Nepokorene grado koje su sudjelovali članovi LED sekcije Udruge Mladi Poluga, na turneju kreću i drugi članovi okupljeni unutar programa Plecnjak. Plecnjak će nam najaviti i vojitelj programa Vedran Božić. Dobar večer. Dobar večer, evo, pozdrav slušateljima, pozdrav tebi, Denis. Plesnjak će ovog petka gostovati u Zagrebačkom klubu sirupa. Kao zvijezda večeri nastupa bridanski DJ Pure Science koji je prije 10 godina bio vrlo popularan u ovim krajevima. Ove drugi dio turneje koja je započila riječkim partijem gdje ste predstavili također britanskog DJ-a Liza Kako je došlo do, do te suradnje? I zbog čega ste izabrali Zagreb za sada za ovaj dio turneje? Do suradnje dolazi između suradnje nazovemo dvije udruge, to jest jedna udruge i jednog internet radija, to jest Jack Housea kojeg zastupa nazovemo to tako Paule D. Naš prijatelj Karloćan Paule koji već duže vrijeme svira za internet radio Jack House i tu je nas došlo do suradnje uh, s kojom mi kombiniramo naše nastupe znači udruge pologe ili led sekcije i Jack House internet radija. Uh, pa za početak htjeli uh, smo ovaj, malo pobliže nakon, nakon zadnjeg partija koji je bio na maloj sceni u Karlovcu htjeli smo još malo ekipi dovorad neke strane goste i da, da se malo bolje upoznaju sa House Muzom. Pošto još uvijek radimo na tome da osim naših starih koji kojih redovito vidimo na našim svim događanima, želimo ono što više i mladu populaciju upoznati s tom vrstom glazbe. Uz Pure Science-a tko još nastupa u Zagrebačkom sirupu? Pa osim glavnog gosta Pure Science-a nastupaju Pavle Di, znači, te rezident kluba sirupa Arsenik, te moja malenkosti, prototaj pili Vedran Božić. Osim znači, tog glavnog donjeg flora, na gornjem floru Možemo reći da postoji jedan mali neovisni parti, ali opet u kojoj je u suradnji s nama od Revolvera Deluxe ekipe koju čine fanguru te Ivana Juri te će ovaj puta ugostiti Bendeto Lee iz Bosni i Hercegovine nam. Večer je elektroničke glazbe pod nazivom plesnjak već neko vrijeme prizivaju dosta ljudi na Karlovačke plesne, na partije, zabave. Šta misliš da je razlog tome? Mislim da je u ovom slučaju razlog tome pa ljubo prema u tom smjeru glazbe a i dobro zabavu koju uvijek složimo. Što se može vidjeti po naših zadnjih par, ali zadnjih par godina sve što radimo jako dobro posjećeno i naši korisnici nakon toga imaju samo jako dobre ovaj, response na sve to. Tako da, mislim da, da je u pitanju prvo zabava, opet je tu i glazba, znači, sve u jednu cijelinu je jako dobar posao koji je odrađen i gdje ljudi ga prepoznaju. Znači, svaki put čak mogu reći sve više posjećem. Led kolektiv kao dio udruge mladih poluga, ima još jedan ogranak bit svega pa koje su sličnosti ili različitosti. Sličnost je ta što radimo jedni i drugi dobre partije, ali različitost je samo u tome neka mala što. Šta... Mi se bavimo nekakvom glazbom koja je malo više popularnija House techno mjusa, znači nekakvi plesni ovaj, džirevi glazbe dok naravno bit svega je malo otišao u druge sfere, znači elektronske glazbe oni su u nekoj malo polomljenim ritmovima, kako bi reko nisu dosta popularni kod mladih, ali evo zato su oni tu koji bi predstavili znači, tu, tu glazbu i znači približili im što više i da dočaraju da zapravo to je jedna dobra dobra mjusa. Može li sad malo usporediti i važnost zabavnog i ovoga kulturnog e, aspekta glazbe koju svi izvođači puštaju? Sve to dio kulture, znači svata, svata, svata, svata glazba ima svoj kulturni aspekt da ona veže mnoge stvari u sebe. E, od znači, tog vizualnog dijela, glazbenog dijela, e, proteže se tu cijela ta kultura popularna, ono, po, popularna le, reverska kako smo je nazivali prije. Ali gledam da, da kod nas nije toliko do, do te kulture da mislim da još uvijek ljudi potežu najviše radi zabave. Kod nas je dobar, dobar su osjećaj, dobri, dobar je ples na, na svakom našem događanju i mislim da to još uvijek je dobar faktor koji privlači, privlači ljude na naše partije a manji one kulturoški znači s kojeg ljudi znači, Male, male, manje broj ljudi koji baš dovi to prate, znači elektronsku scenu. A sad iskustva imao iskustva, što e, bio si na nekim gostovanjima zajedno sa ekipom iz Jack's house britanskog e, radija i britanske produkcije. E, koje su sad razlike između o, hrvatskog pogleda na elektroničku glazbu i ono, kako se to radi u Velikoj Britaniji? Po njihovom, po onom što čujemo mi od njih, to je dosta spasnulo, znači nije to više onim sferama kako je to prije bilo, znači se mega, sve veliko, sve se selo na kraju u manje klubove, što na kraju ispada da je u, i u hrvatskom pogledu, to tj. ovom Karlovačkom, opet se sve svodi na, na, na te klubske, klubska događanja, dok pretjerane raznolikosti nema, osim možda u glazbi koju ljudi prakticiraju najviše. Uh, još uvijek u, u Engleskoj je house gear. Najviše zastupljen. Do opet do onda poslije toga tek dolaze. Nekakve, nekakve drugi, manje ovaj, drugi manji smjerovi glazbe. Znači, tih polomljenih ritova, znači neka breiki ili industrial. Znači, raznolikosti likosti pretjeranih nema. Između, između te dvije scene. Koliko vam je? pomogla suradnja sa konkretno evo sa Jax House Internet radium. Pomogli Pomoglo u tome što smo evo sad u zadnjih godinu dana Karločaninja i ljudi iz okolica mogli su čuti nekakve, nazovimo ih malo veće zvijezde, znači kao što su bile Nathan Coles, evo sad ovodimo ovaj Pure Science. E, iskreno bez Jax Housea to ne bi mogli ostvariti iz puno puno razloga. Ali evo, dečki su tu, s dečkima surađujemo i evo, idemo sa konstantnim programom, mogu reći da uskoro planiramo još neke stvari, još puno velikih stvari s njima, jer kažem, prijateljstvo je njima je tu, prijateljstvo je veliko, držat će se, ja se nadam, i mislim da ćemo uspjeti iz tog svega svi zajedno izvući par korisnih stvari. Uh, njima je bitno, bitna stvar uh, promocija koju mi radimo, tako i, tako i ovaj put uh, ćemo isto, isto stvar raditi, a to je da ćemo uh, parti prenositi izravno na njihovom radiju. Što je jedna jako dobra stvar što oni koji se ne odluče, čak mogu pogledati ili su spriječeni iz nekog razloga, ne posjetiti događaj, mogu, mogu svakom trenutku zavidjeti na njihove stranice i... i vidjeti zapravo o čemu se radi i kako to izgleda na, na samo mjestu događanja. Tako da, to je, to je običaj koji smo sad do sad radili, nastavit ćemo ga, jer prema njihovim nekakvim rezultatima, e, makar su iz Engleske, makar je Engleski internetski radio, najveći broj slušatelja je na njihovom radite, radiju iz Hrvatske. S kojim problema se susrećeš kao organizator? ovapi događanja. Ha, najveći problemi. Pa najveći problem šta evo, ovaj party i ovo gostovanje, na primjer, nismo mogli održati u Karlovcu kako je bilo to i zamišljeno, nego smo morali otići iz svog grada u, u drugi grad. Makar je ovo minuta neka koja je bila zamišljena da će se održati i u Zagrebu. Sad je jednostavno ostalo na tome da će to i završiti priča u Zagrebu pošto opet Karlovci nisu najše na ono dobro staru preperku, a to je da se nema, nema gdje održavati ovakva događanja. Što nije bilo najavljeno mala scena? Pa je mala scena je bila najavljena ali eto nismo uspjeli naći dogovor i postići dogovor sa strankom političkom HSS koja je u tim prostorima i evo na kraju ostali smo opet na ulici. To jest, Karlučani su opet zakinuti za jedno kvalitetno gostovanje. A koji ste odgovor dobili na pitanje za korištenje prostora? Ja ne bih ga htio iznositi ovako, ali odgovor nije na, po meni na mjestu. Ja nadam se da će se to uskoro riješiti ili da će krenuti u proceduru rješavanja. Jer, kažem, u Karlucu postoji puno kvalitetnih ljudi što se tiče organizacijskih grupa koji, koji su spremni i koji su odlični organizirati velike stvari, ali jednostavno, evo, kad dođu zimske stari, st, zimski dani, tu se prestaje i staje. Jel, evo, nakon muka mogu reći da smo deset dana jako, jako trbili u potrazi za prostorom, ali jednostavno nismo u stanju bili nešto sklopiti, složiti da, da uspijemo zorganizirati ovaj partij u Karlovcu. Tako da i dalje stoji taj problem nedostatka prostora u kojima će mladi provoditi svoje vrijeme, u kojima će mladi raditi kvalitetne partije, koncerte i, i, i naravno u kojima će se Karloćani doći zabaviti i provoditi svoje vrijeme u nekakvom kulturnom, alternativnom, urbanom smislu. To je po meni jedan od većih problema koje dalje ne rješio. Kako to da je sada da se dobili taj negativni odgovor obzirom da ste ove godine već organizirali nekoliko događanja ne samo vi, nego i druge inicijative udruge iz Kargoca. Pa stvarno ne znam evo čemu je to razlog pošto bilo je par i drugi stvari organizirano na tom mjestu, koliko znam sve su dobro, dobro bile podržane, sve su bile ovaj dobro posjećene od strane gostiju, tako da stvarno ne vidim razloga, a znam da problema sa Policijskom vlasti nije bilo. znam da nije bilo nereda, da nije bilo nekakvih uh, stvari koje bi on uzrokovale tome da se sad od jednom stane opet na kraj na tome i da, da, da mi dalje ne možemo iznajmiti taj prostor i raditi nešto u njemu. Zgad da ćemo morati adresirati onda je pitanja na drugu adresu. Da, bilo bi dobro. Vlastnosti. Da, da, da bilo, bi, bilo bi to poželjno jer da vidimo pravi razlog nedobivanja prostora male scene. Dobra, sad samo za kraj osim ove mini tourneje, šta LED planira još za ovu zimu? Iskreno evo, u drugu polugu, to jest i leg sekciju uskoro čeka godišnja skupština, prije koje obično ne izlazimo s nekakvim najavama, te, tek nakon završetka godine, pregleda godine izlazimo sa, sa nekim novim najavama, za sada mogu reći, ako se riješi po pitanju neke stvari, taj, taj, taj prostor i tako neke stvari, o Karlovićane možemo im ono slobodno najaviti da ih očekuje jedno veselo proljeća, a isto tako je ljeto, tu je pet godina let festivala, tako da, da sprema se svašta, ali evo kažem, imamo malih prepreka, ali uz našu, vašu i svaču pomoć možda ćemo moći prijeći preko toga i naravno i dalje nastaviti s našim akcijama. Želim vam puno uspjeha, uspješan parti u Siru, po i čim prije da opet zasvira mala scena. Da, naravno, da naravno da opet Karločan da skaka Karločan, se malo zabavimo. Evo svima poziv, biće to odličan party u Zagrebu, podržite, dođite, pogledajte i poslušajte Piora, poslušajte e, Karlovačke snage, e, biće biće to jako ja, vrlo plesni i zanimljivi party, tako da svi koji su u mogućnosti petak prava sirup, evo čekamo vas i obećamo kvalitetnu i dobru zabavu. A ovo je bio Vedran Božić iz Udruge Mladih Pologa, iz LED sekcije. Iverdelija Somos Babilonia Babilon, Babilon. Babilonia Ođeš un buen día para quemar Babilonia Ođeš un buen día para cavar Con esa štoria politica para Sento a nuestra ahora escucha i únete a mi lucha, la uniju nacišnje lakšnje, ađi će falta muša No seas trucha, sađa de da ducha, kje Babilona prieta i noa čucha I ara srucha, a mi lucha, falla bon gallardon, falla bona atucha No seas trucha, sađa da da ducha, no mas cabran eđen andan uetra costa susuchas Fire will be burn, Babylon people must learn i and I have a message to send. We could man go fall in man Papá me diste luz en, vuelque de estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que me intentes no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Voy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que me intentes no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Somos Babilonia, Babilonia Somos Babilonia, Babilonia, Somos Babilonia, Babilonia Y es que a veces lo miento y tengo delito, soy afortunado, vivo en el mundo rigo Y donde la disneta se cifrada e con perico no apreciar lo veo aunque te den los hocicos Así que lo has dicho chico Hai suelto mucho bicho y de desamparados pues Así que lo dito, chico hay suelto puto hito y de desamparado se están llenos los nitos, también tiene derecho que no tiene tita ya llenaste el buche con un poquito de cita y Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilon. Babilonia. Una larga sombra se pierde sobre el mundo. Del color de la ambición y del presunto poder que ejercen ya solo unos pocos. Es solo abrir los ojos, lejos de puta yo en foco. Los hilos de las grandes empresas son movidos por gente importante, tipo desconocidos. De esos que no salen nunca en la televisión. No conceden entrevistas, sino beben garrafón. Dueños de países, enteros incluso. Tú preocupado por gran hermano iluso. Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia y Babilon, Babilon. Babilonia. Babilonia, Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilon, Babilonia, Babilonia, Babilonia. Tierra va a faltar, falterar, tanto caído por estómago dio y Babilonia, la mierda que demora el que no tiene puerta va pa a ver, manera y Babilonia. Treći gost u stvari gošću večerašnjoj emisije Katarina Pavić iz Saveza udruga Klub Tura. U emisijama proteklih godina predstavljali smo velik broj udruga Saveza udruga Klub Tura, a i djelovanje samog Saveza. Katarina će nam u današnjoj emisiji najaviti 12. krug natječaja za udruge nezavisne kulture. Savez kultura ili mreža Klapčer, mreža organizacija nezavisne kulture koja djeluje u Hrvatskoj 2002. godine i evo tada konstantno prodi svoj program razmjene i suradnje među organizacijama nezavisne kulture i upravo je otvoren finalni poziv za 12. krug razmjene ili suradnje i otvoren za sve organizacije koje do sada nisu surađivale kroz mrežu, dakle sve nove organizacije, Napravo, nije bitno toliko da su nove, koliko je bitno da nisu do sada radile ništa kroz našu platformu. Radi se o suradničkim projektima, treba biti uključene minimalno dvije organizacije. Pristup tim projektima trebaju biti sadržaj suvremene umjetnosti, popularne kulture, kulture mladih, urbane kulture. I to je ovako u principu za najosnovniju informaciju to. Može li sad samo dati kao primjer neke od projekata koji su realizirani putem natječaja Saveza udruga Klub Tura. Može, evo u posljednjih devet, odnosno sada već završava deseta godina našeg kontinuiranog rada, provjedanje je 11 krugova programske razmjene i suradnje u Čitaloj Hrvatskoj. U okviru programske razmjene i suradnje do sada je sudjelo preko 150 organizacija u svojstvu nositelja projekata ili partnera u provedbi i projekti su se provodili u svim gradovima u Hrvatskoj, naravno i u svim županijama u većini čak i općina. Evo, baš smo prije nekoliko tjedana zbrali pojedinačne javne događaje koji su se realizirali putem platforme i njih je negdje oko 1300. Tu su surađivale vrlo poznate organizacije civilnog društva na području kulture. Evo, recimo, domaći su aktivni iz godine u godinu sa svojim projektima gdje su proputuali zaista čita u zemlju. Međutim, tu su još i druga događanja se odvijala u okviru mreže. Recimo, evo, ove godine su um, Lazareti Art Kraljnice Lazareti iz Dubrovnika zajedno sa platformom 981 sa sjedištem u Splitu, njihovom Splitskom organizacijom, organizirali vrlo zanimljiv projekt koji se zove urbanistička početnica koji je sa mladim ljudima školskog uzrasta pa čak i vrtičke dobi organizirao niz interaktivnih sadržaja kojima se propituje javni prostor, javno dobro u populaciji vrlo mladih ljudi koje, za koje se onda nadamo da će, kako budu odrastali razvijati pozitivan odnos prema drugima i prema gradovima u kojima žive. Evo, ovo je samo nekakav primjer, Evo, tu se provodili naravno različite vrste projekata na području suvremene umjetnosti, urbane kulture pa onda možemo razgovarati i o izložbama i o partijima snižanim večerima filmskim projekcijama dakle same forme nisu zadate to je, kao što sam već pripomenula, otvoreno za kreativnost svih onih koji žele sudjelovati, koji žele surađivati i partnerski dijeliti sadržaje i osmišljavati nove. Šta je sa organizacijama, odnosno inicijativama koje nisu službeno registrirane, mogu li se i one isto prijaviti? Mogu, tako je. Poziv je otvoren za sve udruge, umjetničke organizacije ili neformalne inicijative, a pod tim se misli na dvoje ili više ljudi koji zajednički provode nekakve suvremene umjetničke forme ili kulturne projekte, dakle nema nikakve obaveze da je organizacija registrirana. Na koji način se može prijaviti? Najlakši način je otići na naše stranice www.clubchart.org i tamo pogledati tekst poziva koji je vrlo jednostavan, dakle minimalni kriteriji su da postoje dva partnera i da se organiziraju u ovom periodu provedbe što je od 3. do 12. mjeseca sljedeće godine, dakle da se organiziraju minimalno tri javna događanja i koja će onda biti izvedena u minimalno tri različita grada ili mjesta u Hrvatskoj. Možda malo slikoviti da to opišem, dakle dvije organizacije a, od kojih mogu ili ne moraju biti registrirane formalno, provode zajednički projekt i onda se recimo jedan, recimo koncert ili izložba događa negdje recimo u Karlovcu, drugi se događa u Rijeci, a treći recimo u Spijetu ili u Dubrovniku vrlo vrlo jednostavan koncept naravno to je mini to su minimalni nekakvi zahtjevi, može se ići naravno i više od toga. Vrlo su formati i forme su otvorene. Postoje dvije kategorije na koje se mogu prijavljivati projekti, dakle manje manji projekti do 20.000 kuna u maksimalnom iznosu ili veći do 40.000 kuna, ali zapravo ne postoje nikakvi formalni kriteriji koji razlikuje te manje ili veće. Sve na prijaviteljima. Dakle, ako prijavitelje žele prijaviti veće projekte u većem iznosu budžeta, to samo znači da imamo više događanja, da se ta nešto kompliciranija u svojoj izvedbi, ali naravno opet um, poziv je prično otvoren i posložen na način da bude pristupačan svima onima koji bi željeli u njemu sudjelovati. Je li potrebno sudjelovanje drugih donatora, znači da se nekako nadopuni taj budžet koji vi dajete kroz vaš natječanje? Dakle u ovim većoj kategoriji doćete 10.000 kuna Klapčar može pokriti do 75% ukupnog iznosa sredstava 25% iznosa sredstava trebaju um, partneri pokriti iz drugih naravno i izvora, da li su to donacije ili su to prihodi recimo iz prodaje ulaznica um, ili čega već to samo treba naravno u samom budžetu prikazati, ali to nije ono što treba ograničiti organizacije da se prijave no na koji način se može prijavljivati? Preko isključivo, preko interneta ili poštom? Može se poslati poštom ukoliko nema pristupa internetu, inače nekakav običaj da primamo prijave preko maila što je daleko jednostavnije, dakle treba samo ispuniti dva formulara od kojih je jedan raspis, a drugi budžet i to mailom poslati na adresu klapčer Ali naravno, ukoliko postoji nekakvi objektivni razlozi zbog kojeg se nije moglo doći do interneta, naravno može se to uputiti i poštom na našu adresu na shvatevom trgu broj 1 u Zagrebu međutim ja preporučam svima onima koji bi željeli se prijaviti da odu prvo na naše web stranice jer ću tamo vidjeti tekst poziva pa ako imaju bilo kakvih poteškoća ili nerazumijevanja da se slobodno jave mailom ili telefonski, tamo su ostavljeni. To se može očekivati oni za razloci vezanih radnih natječaja. Dakle, svi oni koji poznaju u principe rada saveza udruga akruptura znaju da o, o tome koji će se projekti provoditi u jućoj godini odlučuju zajednički skupština i svi oni koji su prijavili projekte i to na godišnjem sastanku mreže klapše ili popularno zvane sjednici skupštine koja će se sljedeće godine održati polovinom drugog mjeseca. Dakle tada će biti poznati i rezultati. Nekad, ako me pamćenje ne vara 17. i 18. veljače, će, ćemo onda znati i što će se provoditi u 12. krugu, s tim da evo još bi napomenula informaciju da je ovo finalni poziv za organizacije koje još nisu sudjelovale u programskoj razmini i ranje, a da je na ljeto objavljen prvi poziv na kojem su mogle sudjelovati sve one organizacije koje su članice Mreže Klapčer ili su već provodile projekte kroz platformu. Odlična prilika za pomoć i financiranje projekata novim organizacijama koje se još nisu nikada sudjelovale u klapšor projektima. Kada evo puno ti hvala. Želim puno uspjeha i puno prijavljenih novih organizacija koje do sada još nismo imali prilike ni vidjeti ni čuti unutar saveza Udruga Kulptura. Hvala tebi na pozivu i vidimo se. Ovo je bila Katarina Pavić iz Saveza za Udruga Kulptura. Sjenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras i za javljanja u ovoj godini. Ekipa Sektora 3 želi vam ugodne blagdane, sretan Božić i novu godinu i čujemo se iduće godine. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana je zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želim vam ugodan ostatak večeri, do slušanja. Aquí a toda la gente que no quiere dejar hablar blu, blu. estudio otra vez aquí estilo number 1, 10 mero chino reggae, psi ayana ay. Suena al reggae, la tarulga acaba de llegar Y como es, mira tú no podrás parar Revolución, aquí mismo se va a formar Espiritual, aquí mismo se va a elevar Y en este tiempo tu mente debe de abrir. Y chalo vi Dice mi porque me copian, porque se asotan sé que su inspiración así que tome nota hey. le tiro regga le tiro plena con mis chutes de redención Va cabeza con su falsa educación nada progresa Vivido, y con el poder de ya, ey, ey, esa es la fuerza suena el regga acaba de llegar y como es mira tú no podrás parar revolución aquí mismo se va a formar espiritual y mismo se va a elevar. discernir